Eta goizuntan, beraz Joana Faltxarekin aipatzen dugu aurren kontrako bortizkeria ez askiz sigortzea gatik Frantziak jasro baitu abisubat Europako kontseiloaren ganik. Eguno, Joana Faltxea? Eguno, Ana. Lehenik zer kontextuan uh, iragaiten da hori. Be, dea, Europako Kontseilua, da behaz Estrasburgoan Estrasburgo kokatia dena uh, giza eskubiden babesirako nazioarteko organismo bat, bon, uh, berak abiatu zuen dola zazpio urte, kampaina bat, Europako Estatuek uh, gehiago zigordezaten uh, aurren kontrako bortizkedia, beriziki familia barnean, eta kampaina unen helburua zen, uh, aurren kontrako bortizkedia inguruko konsientziatze lan bat egitea, eta bortizkeria, eta adibidez ipordikoa, zigortua izaitea lege penaletan. Europako behaz uh, gaur egun ustutuko eta zazpi estatuak neurriak hartu dituzte horien lege diak egokitzeko eta horien, uh, babesa, obetzeko egoera horietan. Mm, Elburua uh, abisuunena hor, frantziai da esoduena, ez da kondena formal bat, baina estatuari bere engaiamenduak horretarazteko manera bat da. Eta hortik haitzina, ze izan da gai horien bilakaera horokoza? Uh, Mundoan zea horren kontrako zigor fizikoak luzaz uh, gizarteetan hon hartuak izan dira, eskoletan ere baimenduak ziren, eta uh, urtean edo mendeen bilakaerarekin, azken bimendetan bereziki, horren eskubideak eta horren bab esteko beharra zabaldu dira. Eta Europan gero eta erialde gehiagotan uh, ahunt debekatuak dira gaur egun zigor korporarak. Beleinik irrogoita eta laroge geren amarrkadan eskandinabiatik abiatu da hori. Eta piskanak beste erialde hainitzetan eh, gertatu da. Oden azken urteetan debeka, debeku mugimendua piskat indartu da eta akseleratu Europan. Adibidez Alemania, Austria, Holandan... Espanyan, euh, Portugalen edo Polonian debekatuak direk aurregun eta mundu antzer ere agerida, agerida mugimendo hori adibidez ego ameriketan gero eta estatu gehiagok debekatzen intuz sigor korporal horiak Eta et frantzian Eta frantzian gertatzen dena, uh, lege diak zigortzen ditu, or, biztan familia bahaneko bortizkeriak, bat dira lege penalak horrentzat, uh, legeak izaita ez du eran nahi borroka bortza zera baina testuak bat dira, baina Europako kontseiluak uh, abisu hori gorri frantziari bere engaiamendoak errespeta ditzan, Zendako, zenta Europako testu batzuak hauren uh, eskubideak beha bestel nituzte. Eta beraz, ajunt DBk ditzan zigor korporalak. Zendako, zenta gabregun legediak alakoik deus erraiten ez badu ere, uh, diuriz onartzen du aita hemen zigor eskubide bat. aipatzen da, handroa dekorreksion. Uh, beti ere, helburu ezitzaile bat ikusten balin badu judiak hortan. Antean ez du, uh, elburu umili umiliatzaile bat ukan behar, eta ibidaz, jaz, aita bat kondenatua izan zen, bere semea, uh, behatzioarteko semeari, ipordiko bat eman baitzakon, galtza jautsirik. Horten hori, hori uh, da piskabat, muga, franxas uh, jurispruedentziaren zait. Legaldetik uh, abai, baina gizagtean, franxas gizagtean, zertan uh, da gauzeko galdera hori. Alden, zigor eskubide hori, eh, kagotxean artean, historioren oinordetza bat da, uh, gaur egun da erran gizartea ahunt horren alde edo kontxaden. Jaz, uh, familia gri buruzko lege bat onartua izan da Frantzian, eta hortan, deputatu batzu entxeatu dira, zigorren, uh, Zigor Korporalen ahas debekatzea. Bailan azkenian, belegearen parte gehiagio hori ez da bozkara uh, eremana izan, kontsentsu faltagatik. Horten, zer da, beh, ursu erraiten dena, da frantzian esfera privatuaren arautzea, ez dela ongi jasana, gizarteak ez duela hori onartzen. Baina, jakin behar da, arazi hori ez dela bakarik frantzian atse maiten, eh, uh, besti errealde ere goera hori ezagutzen. Eta, adibidez, erresuma batuan edo estatu batuetan, gauza bera gertatzen da, jules prudentziak onartzen du horako eskubide bat.